Розділ десятий. Істеричка. Він не наважився залишити її саму. З що Анжела підпалить будинок. Насправді, напевно, ці тривоги були необґрунтовані. Але жінці подобалося, щоб Влад думав, начебто вона здатна підпалити будинок. І Анжела всіляко культивувала в ньому цю впевненість. Вона мстила, дрібно, шкодливо, іноді пітло. То розкидала по всьому будинку предмети свого інтимного туалету, то дефілювало у ванної назад самих лишень капцях, а той вмикала гучну музику саме тоді, коли влад збирався працювати. Вона вистежила листоношу і подалася до хвіртки побалакати з ним, а посеред розмови розчахнула свою руду шубу, під якою знов-таки нічого не було. Листоноша ганебно втік, у глибині душі радіючи, що буде про що розповісти сусідам. Мершавий чоловічок з поштовою сумкою на боці був як курузник над картопляним полем. Щедро сіяв довкруж дрібні часточки-отрути, за ним кублилися чутки і плітки. І Влад, котрі без спостерігав за Анжелою з вікна кухні, подумав, що в цьому будинку, такому зручному і звичному, все одно більше не жити. А де жити і як – загадка. Анжела поводилася як підліток, якого батьки не пустили на вечірку, і ось тепер він стоїть на голові, щоб досадити, зав'язнути у зубах, змусити цілісінький світ осатаніти. Спокій Влада її дратував, а Владу з іншого боку все більше сил доводилося витрачати на те, аби здаватися спокійним. І ось коли він уже готовий був зірватися, ударити, заволати, тобто зробити саме те, чого так чекала від нього Анжела, цієї самої миті усе скінчилося. Анжела цілий день просиділа у своїй кімнаті тихо, як мишка, так що Влад почав було непокоїтися. Надвечір вона спустилася до вечері, акуратно вмита, гладенько зачесана. З вигляду вельми скромна молода жінка, медсестра або вчителька початкової школи, котра у житті не бачила ні пістолетів, ні навіть власної наготи в дзеркалі. Вони вечеряли на кухні, сидячи один навпроти одного. Коли світло від лампи лежало на столі, усе, що потрапляло в це коло, здавалося ясним і простим. Зате загранню, півморок у кухні, все було таємничим і жахним. Особливо лякало спокійнене Анджелине обличчя, аж лад чекав підступу і дочекався нарешті. «Скількох людей ти убив?» – украдливо запитала вона вже за чаєм. «Я письменник, а не найманий убивцем», – сказав він м'яко. «Ти щось переплутала». «Ти чудово розумієш, про що я?» – сказала вона ще більш украдливо. «Ті люди, з якими ти був близький, дружив, любив та просто вчився в школі. Де вони всі? Я щось не бачу їх поблизу, га?» Влад потупив очі. Здається, світло лампи пояскравіла. Біле коло нагадували про операційну, посуд на столі хірургічно поблискував, відблиски різали очі. Я обив одну людину. Зізнався він тихо. Мого шкільного друга, Дім Кушила. Він знав про мене правду. Але ми обидва тоді сподівалися. Ми не знали, що від цього вмирають. Нам було по 17. «Ти скромничаєш», – сказала Анжела. «Ти боїшся поглянути правді в очі. Якщо так легко до тебе прив'язатися, і прив'язатися смертельно...» До мене не так легко прив'язатися. Прошепотів Влад уже ледь чутно. Треба поспілкуватися зі мною. Досить тривалий час. Я помітила. Зашепіла Анжела крізь зуби. Влад відірвав очі від двозубої виделки, що лежала на краю тарілочки з нарізаним лимоном. Я відразу і назавжди розлучався з жінками, котрі хоч раз провели зі мною ніч. Ти чудово розумієш чому. Ну, ти даєш, сказала Анжела. Тобто ти спокушав бабу а переспавши з нею, відразу посилав подалі. Чемпіон? Ні, чесно. Навіть повага, яка з'являється. І скільки ж їх було? Влад довго розглядав її обличчя. Незворушне чомусь навіть чарівне лице, впевненої в собі жінки. «Чому ж ти не скажеш, що врятував мені життя?» – неголосно запитала Анжела. «Ти б міг убірвати мене. Міг би сказати, я тобі життя врятував. Сінуй!» Влад мовчав. «Щоправда, тоді б я заперечила». З усмішкою продовжувала Анжела. Що ти не мене врятував, а власну шкіру. Хріново тобі стало, і ти прибіг до мене, щоб зігрітися. Зізнайся, так діло було. Влад німував і далі. Так чи ні? Анжела, навіть не скривившись, кинула до рута шматок лимона. Зате тепер ти переконаний, ніби врятував цій мерзотниці життя. Ніби вона одна в усьому винна. Прив'язалася, бачите, до чесної людини. Скільки трупів на твоєму рахунку, га, чесна людина? «Мати твоя прийомна раз, друзяка, шкільний два, а далі? Тобі давно не вісімнадцять років, пожив на світі, слава Богу, своє задоволення. І нікого-нікого не кинув, ні від кого не втік, правда?» «Моя прийомна мати померла в моїй присутності», – заперечив Влад. «Я ніколи не залишав її саму. Я був з нею до останнього дня». Анджела дожовувала лимон. «Не брешеш?» – «Мені здається», – кинув Влад, дивлячись у її примружені очі. Мені здається, що ті, кого ти кинула вмирати, прийшли до тебе минулої ночі. Ти їх забула, тепер згадала. Саме тому тобі так хочеться повірити в масові вбивства, що я їх, судячи з твоїх слів, чинив, так? Крій з тебе проповідник, підсумувала Анжела. Ти навіть не здогадався звернутися до моєї совісті і забув поголосити за моєю загубленою душею. Плював я на твою душу, ще розізнався Влад. Для мене значно важливіше зрозуміти, що ти насправді знаєш про путем чи однакова їхня природа у тебе і у мене. Ну і потім, на сам кінець, я запитаю тебе, як ти використовувала пута у своєму сповненому подіями житті? Адже ти використовувала їх уміло, як професор у казку. Ти чудово знала, що одна ніч із чоловіком, особливо, якщо ти по-справжньому подобаєшся йому, а він симпатичний тобі, що одна ніч його так, ніби ви цілий місяць прожили в одній кімнаті. Після тривалої розлуки і хворобливого розриву пут, «Нова зустріч забезпечує ще чіпкіше звикання. Ти зробила все майстерно, професійно, і це наводить мене на думку». Влад замовк, вичікуючи. «Нічого ти не хочеш зрозуміти», – безнадійно мовила Анжела. «Нічого такого ти не хотів би знати. Це все слова. Ти звик послуговуватися словами, як багаті звикає користуватися особливими сортами туалетного паперу. І потім його не змусиш підтиратися газетою. Так і ти. Навіщо ж ти почала цю розмову? Здивувався Влад. Анжела довго мовчала. «Як же я тебе ненавиджу?» Зізналася вона нарешті. Підвелася і пішла до себе. Принаймні ось як я уявляю собі цей механізм. Бо там піддаються насамперед ті, хто звертає на мене увагу. Знаєш, я ж вступив колись до театрального інституту, і там вони усі повторювали як дятли. Бачу, чую, розумію. Тобто, коли людина на сцені, вона повинна бачити партнера і чути його, а не вдавати, що бачить і чує. А в житті все це виходить саме собою. Отже, той, хто бачить мене і чує, хто спілкується зі мною, слухає, сприймає мої відповіді, кому ці відповіді потрібні, той прив'язується зі страшною силою. Я багато експериментував зі своїми напарниками, коли працював проповідником. Балакучі були для мене справжнісінькою карою. Один прив'язався вже за два тижні при тому, що я уникав його. Але тісне купе, випадкові дотики, і він постійно вимагав, щоб я говорив із ним, відповідав йому. Мені тоді довелося взяти відпустку. Знаю, що він мене шукав. Я тоді раз десять прокидався від страшного сну. Заходжу в купе, а там він. А ідеальним для мене був напарник мовчазний, похмурий, котрий не помічав мене в упор. Він дивився і не бачив, от його до театрального точно не взяли б. Я спокійно прокатався з ним кілька місяців. Потім все одно довелося розлучитися, бо, як відомо, і крапля камінь точить. До мене і глухонімий прив'яжеться, якщо постійно буде десь поруч. Уночі Влад прокинувся від того, що хтось стояв під дверима його кімнати. Стояв тихо, не вирушачись. І Влад з злякався до холодного поту, до дрожі, до слабкості в колінах. Йому знадобилося хвилин п'ять, щоб отямитися, а той, хто стояв під дверима, ніс свою вахту як вартовий біля воріт або як кішка, над мешачою щілиною. Він зиркнув на годинник. Десять по третій. Це ти? – запитав лад голосно. Довге зітхання було відповіддю. Влад став, накинув халат. Взявшись за клямку, він знову відчув напад страху і вже близький був до того, щоб відмовитися від задуманого і не відмикати. Тільки чітка картина його боягузтва Дорослий чоловік страшиться нічних шерихів на сходах і до ранку тремтить під ковдрою. Допомогла йому повернути впевненість. Він відімкнув клямку і відчинив двері. У коридорі стояла Анжела. У тих джинсах і светрі, яких була за вечерею. Здається, цієї ночі вона взагалі не лягала. «Я не знала», – сказала пошипки. «Я справді не знала, що якщо переспати з мужиком, він прив'яжеться. Я не знала, кляну з чим завгодно. Тоді я не знала». «Зайди», – сказав Влад. На ліжко він кинув плед. Уключив настінну лампу, махнув рукою у бік крісла – і Анжела сіла, обхопивши руками плечі. «Я не знала, чуєш? Якщо я не знала, то чому повинна бути винною? Я ж не спеціально хотіла собі ці пута. Навіщо вони мені? Я була б собі спокійною медсестрою або навіть обліковцем на пильні». Вона зло посміхнулася. Не всі люди піддаються путам однаково, мовив лад, сівшись навпроти. Деякі схильні до них, особливо не «От-от», – підтвердила Анжела, – Ще міцніше себе обіймаючи, він не був неверстеніком. Він же явно був ненормальним. Ти знаєш, Влади, я його напевно любила, як у книжках. Отже, вона вступила до медочилища, але не через постіль, як можна було припустити. Сім днів поспіль вона підстерігала біля порога директрису, літню огрядну пані, і делікатно супроводжувала її до самого дому. Лев, стримуючи сльози, Анджела розповідала вигадану історію своєї матері. Вона або померла від Невиліковної хвороби, і тепер Анжела хоче стати медсестрою, щоб допомагати стражденним, а потім вступити до медичного інституту і навчитися лікувати усілякі хвороби. Мила провінційна дівчинка ще в перший день зачепила директрису за душу. На другий і третій виявилася корисною при перенесенні важкої сумки з книгами. На четвертий набридла, на п'ятий і шостий почала дратувати. На восьмий день Анжела зникла, і директриса зітхнула з полегшенням. Однак за кілька днів у неї якось без видимої причини зіпсувався настрій, Либон через стрибки атмосферного тиску і зміну погоди. Підлеглі директриси, які ще змушені були терпіти її роздратування і депресію. Коли на обрії жінки похилого віку знову з'явилася кепсько одягнена, страшенно скромна, дуже мила провінційна дівчинка, і директриса несподівано для себе зраділа їй, як заново віднайденій доньці. Далі все пішло як по маслу. Анжелу прийняли на перший курс, відновили документи, пославши запиту її рідне селище. А по суботах дівчинка гостювала в директриси вдома. Її запрошували на чай майже щотижня. І собі, і іншим начальниця пояснювала прихильність до Анжели добрими людськими почуттями. Сирота, чиста дівчинка, шляхетне серденько, що вирішило присвятити себе служінню медицині. Пригощаючи Анжелу бубликами, черства і строга директриса відчувала у своїх масивних грудях теплі хвилі благородства та доброти. Найвищим акордом у симфонії її милосердя було те, що вона зняла для Анджели закуток, щоб дівчинка, позбавлена засобів для існування, не платила за гуртожиток. На Анджеленому курсі було 20 дівчат і один хлопець. Його звали Саня. Він з гарної, небідної родини і вступив до училища тільки тому, що не вдалося з першого разу вступити в медінститут. Дівчатка в основному провінційній оцінили завидного нареченого і влаштували між собою змагання, хто швидше його захомутає. Анджела не брала участі в гонці за однокурсником. Непоказна Санькова статура не приваблювала її. Свого нареченого вона уявляла значно вродливішим. Проте Саня, ігноруючи всіх цих дівок, взявся несміливо і дуже красиво упадати за Анжелою. Це сталося на третій місяць навчання. Анжелу зловили в роздягальні, Притисла до стінки і надавали несильних, але болючих і дуже образливих стусанів. Наліпили жуйку на чоло і плювали сукню. Два місяці вона вчилася плічоплі з цими дівками, бачила їх щодня, говорила і слухала, у когось списувала, а комусь давала списати. Тож, коли закінчивши розправу, ці дурепи кинули її в роздягальні і помчали на заняття з фізкультури, Анджела відклеїла щола жуйку, стерла сукні, плювки і жорстко, мріливо посміхнулася. Наступного дня вона провела в міському парку, годувала лебедів крихтами директрісиного бублика і почувалася казково. Так було і на другий, і на третій день, а на четвертий на квартирку бабці, що здавала Анжелі закуток, прийшла вкрай стривожена директриса. Побачивши Анжелу живою і неушкодженою, сувора жінка мило запосміхалася. Будь-яку іншу ученицю відразу позбавили б стипендії за прогули, однак для Анжели ніякого покарання не знайшлося. Більш того, Покарано було її однокурсниць, які посміли скривдити дівчину. Коли директриса, стривожена Анджелинною відсутністю, почала на курсі розслідування, дехто не стерпів і відразу вибувкав усе, скидаючи провину із себе на подружу. Совісті у вас немає!» – гриміла директриса, тоді як увесь курс стояв, низько схиливши голови. «Вона сирота, у неї золота душа, кожна з вас негідність, шнурочки їй не вартує!» Негідниці схлипували. Коли Анжела повернулася на заняття, їй зраділи так щиро, начебто вона була з шоколаду. Кожному дівчинську здавалося, що це вони, злюкою однокурсниці скривдили сироту і золоту дівчинку. На Анжелу вилилося стільки меду і патоки, скільки вона не бачила з роду віку. Потім, коли три дні без Анжели забулися, мети патока трохи погіркли. Відновилися звичні в дівчачій компанії стосунки. Трішки ревнощів, трішки хитрості, трішки жалості, трішки дружби. Ксанія, як і раніше зворушливо за нею, впадав, і вона милостово приймала знаки уваги. Але мріяла про іншого – про вродливого, відчайдушного парубка, багатого і сміливого, білозубого, трішки грубого і нескінченно ніжного, хто плював би на всіх, окрім неї, єдиної. І домріялась. Якось, коли вона йшла додому з училища, і всі пальці її нили від безглуздих аналізів крові, взятих у неї саною, а вона у відповідь колола його пальці – для нього це був майже ритуал, а для неї каторга. Перед Анжелою прямо на переході зупинився мотоцикл. На мотоциклістові був величезний чорний шолом. Анжела бачила лише очі, блискучі й сині-сині, як осіннє небо. Мотоцикліст подивився на неї і поплескав, наче запрошуючи посидінню позад себе. Анжело, який до смерті набридли конспекти, аналізи, просотані хлоркою ганчірки в лікарняних коридорах і постійна людська неміч, Саме незрозуміла, як опинилася верхи на мотоциклі за спиною незнайомої людини, котра навіть куди її завезе. Втім, вона вірила, що людина з такими очима не зробить їй нічого лихого, і почасти мала рацію. Його звали Гарольд, тобто вона припускала, що його звали якось інакше, однак назвався він Гарольдом, і Анджелі сподобалося. Вона трохи нервувала, очікуючи, поки він зніме шолом, але коли Парубійко все таки зробив це... Анжела ледве стримала зітхання від замилування. Гароль був таким, яким вона уявляла справжнього чоловіка. З тонкими рисами обличчя, з легко перебитим носом, ямичками на щоках і старим шрамом на вилиці. Гарольду було 23, і на боязке запитання, чим він займається, він відповів просто – живу. Училище і навчання відійшли на дальній план. Анжела завзято прогулювала і була на заняттях тільки тоді, коли її починали не на жарт потребувати. Директриця частенько перестрівала дівчину і навіть пригрозила якось позбавити бабиного закутка. У відповідь на цю погрозу Анжела остаточно перебралася до Гарольда, у порожню однокімнатну квартиру, що пропахла пилом і тютюновим димом. Курс слихоманило. Усі гуртом тут ужили, коли дівчина надовго зникала, то віддавалися ейфорії, коли вона поверталася. Училищем повзли чутки, Одна неймовірніша від другої. Тим часом, як Анжела кохала Гарольда, літала з ним на мотоциклі, обіймалася на травичці в міському саду і на надчервленому паркеті в Гарольдовій кімнатці і на задніх сидіннях чиїхось машин, що чи їх той брав покататися. Одного разу такоюсь ідилію на задньому сидінні було грубо перервано поліцією, що казна звідки нагрянула. Закоханих впихнули до поліцейської машини, ледве дозволивши аби як одягтися. Дівчина вмирала від сорому, а зауваження й жарти зву стражі в порядку мало не прибивали її до дерев'яного сидіння. Виявилося, що на Гарольдові, якого насправді звали грицьком, висіло, бо зна скільки викрадених машин. Анжелу, щоправда, відпустили, під чесне директорися на слово. Зате Гарольда заарештували до суду, і, схоже, термін йому світив чималий. Директорися прозріла. Знайдена нею на смітнику і обласкана дівчисько виявилося невдячною тварюкою. Проте виганяти Анжелу директриса не поспішала. Тепер жінка і три дні не могла прожити, щоб не викликати Анжелу до свого кабінету, не поставити перед столом і не прочитати її нотацію. Гнівно втокмачуючи понурому дівчиськові всю дурість і нікчемність і вчинків, директриса знов-таки відчувала теплі хвилі у середині. Цього разу терпіння і навіть деякої жертовності. Вона пишалася собою, інша б виставила негідницю з училища, але по-справжньому шляхетна людина – Повинна спробувати допомогти дурній сироті стати на шлях покаяння і виправлення. Директориста вірила, що, соте, обзиваючи Анжелу дурепою, вона допомагає їй обрати в житті правильну дорогу. Тим часом Гарольд сидів, і побачені з ним Анжелі не дозволяли. І вона ридала біля дверей в'язниці, а перехожі косували на неї зі співчуттям. У Гарольда виявилася дуже заможна і вродлива мати. Ідучи в слідчу канцелярію, вона переступала через Анжелу, як через покритку, і навіть не збиралася відповідати на її боязні запитання. Чужих підслуханих розмов Анжелі стало ясно, що Гарольд хворий, що його перевели з камери до лікарні. Дівчина благала пустити її до нареченого на цих словах, Гарольдова мати красуня лише зводила брови, запевняла, що від однієї її присутності хворому полегшає, а над нею сміялася, як над причиною. Чого не зробили Анджелані сльози, домоглися нарешті материнські гроші. Важкохворому Гарольдові змінили запобіжний захід і відпустили під заставу. Анджела буквально кинулася під машину швидкої допомоги, що перевозила Гарольда з тюремної лікарні до звичайної. І поки матуся лаялася з водієм, встигла вскочити у фургон, перелякати лікарів і дотягтися до холодної руки, лежачого на носилках хлопця. «Гарольде!» – він поворухнувся і заволав із радості. Потім, багато днів потому, цей крик довго лунав у її вухах. Дівчина прокидалася від цього крику. У лікарні Анжелу пустили. Розумний Гарольд, хоч і почувався вже нормально, симулював відсусієї душі. У його плани не входили ні суд, ні в'язниця. Він збирався втекти з міста, знайти прихисток і залягти на дно. І, зрозуміло, Анжела не могла його не супроводжувати. Вони втекли на мотоциклі серед ночі, у дощ. Вони мчали по слизькій трасі, збиваючи з собою краплі, Мокрі, як щенята, потопельники, і горлали пісні, перекрикуючи шум мотора. Вони були цілком щасливі. Перед ними лежав увесь світ. Перед світанком вони знайшли біля дороги зупинку рейсового автобуса, павільйончики з трьома стінами і лавою, і розслали під дахом багаття. Було дуже холодно і страшенно весело. Вони простягали руки до вогню, гріли один одного губами, подихом, і Анжела, вмлівши від щастя, Розповіла Гарольду, хто вона така і якою здатністю володіє. І пояснила сміючись, що за хвороба піймала його ні з доброго дива в слідчому ізоляторі. Ще й похвалилася, що якби не вона, Гарольда ні за що б не відпустили під заставу. Він усе ще посміхався і цілував її. Здається, закоханий не повірив. «Так і не повірив, запитав лад, коли мовчання надто вже затяглося. Повірив. Повільно мовила Анжела. Переконався, на практиці так би мовити. Знову запала тиша. За вікном, що виходило на схід, було вже зовсім світло. Минуло хвилин десять, і перший сонячний промінь, простягнувшись над землею майже горизонтально, вперся в стіну навпроти і висвітив стару шпалеру. А владу перше за роки в цьому будинку роздивився їхній малюнок – дрібні білі суцвіття на зеленовато-сірому тлі. Тільки цілковита закінчена стовідсоткова ідіотка могла розповісти йому те, що сказала я. Жалібним голосом повідомила Анжела. Саме тому й кажу, що любила його, як у книгах, де любов та бідурість. «Що ж було далі?» – запитав Влад по паузі. «Далі», – Анджела скривилася, – «далі усе стало вкрай погано. Гарольд переконався у правдивості моїх слів і зненавидів. Це були кошмарні дні для мене, але й для нього. Він би вбив мене, якби я йому не сказала» що тоді він теж здохне, а потім і страх смерті вже не стримував. Він розповідав мені сто разів, як посадить мене на мотоцикл, сам сяде за кермо і на повній швидкості вріжеться в стіну. Гарольд переповідав у подробицях, йому приємно було бачити цю картину. І щоразу, коли ми кудись їхали, коли він розганявся як ненормальний, я чекала, що ось зараз виконає обіцяни. Анджела перевела подих. Сонячний квадрат лежав на курному паркеті посеред кімнати. Мій страх йому подобався. Гарольд вибирав найбільш завантажені траси. Напевно, через нього траплялися аварії. Разів зо два точно були. Страждали всі, крім нас на нашому мотоциклі. Тричі за нами гналася поліція. Я подумала, якщо його піймають, то вже точно не випустять. Я хотіла, щоб нас затримали. Щоб цей кошмар нарешті скінчився. Але він усе тривав і тривав. Відтуги Гарольд запив, і коли надудлювався, то бив мене. Я зрозуміло, що або втечу, або здохну. Якось випив більше, ніж зазвичай. Я двигунула його по голові палицею, витягла всі гроші з його штанів, небагато, рештки, і втекла, сахалася від кожного куща. Потім я довідалася, що вже наступного, після моєї втечі дня, Гарольда нарешті схопили, що він умер у тюремній лікарні, що його мати домоглася суду над лікарем за неправильний, нібито діагноз. Послухай, адже я його занапастила, як не верти, а я не хотіла. І потім. Хіба такі, як він, повинні жити? А такі, як ми? – запитав Влад. Вони вибралися за продуктами разом. У 15 хвилинах їзди був великий продуктовий магазин, але Влад рушив далі, до велетенського торгового центру, що височив на околиці міста, як туша кам'яного динозавра. Ти колись зауважувала, що спілкування з людиною в великому приміщенні знижує ризик прив'язування. А тісне приміщення, ліфт, наприклад, навпаки, цей ризик посилює. Вони війшли до торгівельної зали. Увздовж полиці жив вільно можна було ганяти на мотоциклі. А ти помічала, що якщо в приміщенні багато людей, спілкування з кожним із них безпечніше, ніж якби воно відбувалося сам на сам?» Анжела гмикнула. Це міг бути знак недовіри, а могло бути й захоплення глибокими владовими пізнаннями. Вони навантажили два візки з запасами продовольства на два тижні наперед. «Ось тому я і їжу сюди». Тут самообслуговування, плюс 20 каз, дівчата, за якими постійно міняються. І... Проходячи повз юнака-охоронця, Анджела впустила пачку печива. Охоронець нагнувся і підняв хрусткий круглий пакет. І Анжела заходилася дякувати. Влад бачив, як вона, підійшовши до юнака в притул, ніжно потиснула йому зап'ястя. начебто він не печиво підняв, а щонайменше визволив її від терориста. Юнак трохи здивувався, але поривродливої в пані був радше приємний йому, ніж навпаки. Він би і візок її покотив, якби діло було на вулиці, якби службові обов'язки не зобов'язували його стояти саме в цій і нікій іншій точці зали, стежити за порядком і злодіїв. Нащо? Тільки запитав лад, коли вони вантажили покупки в авто. «Бо маю право, – різко прошепіла Анжела. – Мене дратує твоя заяча манера – не висовуватися, не торкатися, не зустрічатися, щоб не дай Боже не прив'язати. Ти всім своїм виглядом перепрошуєш за те, що народився на світ білий. Мені огидно. Я не збираюся грати з ці ігри, так і знай. І продукти купуватиму поряд із домом. Мені так зручніше. До того ж, я люблю, знаєш, коли радіють моїй появі, а не просто дякують за покупку з виглядом свіжозамороженої риби. Влад нічого не відповів.